Välkommen till ännu ett program med toner och tankar. Vi hörde i början här musiken I'm So Glad, en välkänd gospelåt, Prebenissen och The Spirit of New Orleans. Välkomna alla lyssnare. Det här programmet går ju som radioprogram i Norrköpings, Linköpings och Vetlandas närradio. Och finns också på min hemsida www.ingvarhornberg.se Fortsätter med temat glädje. Här kommer helt annan stil. De sjungande diakonissorna sjunger här tack för glädje och lycka. Nu ska du få höra mig sjunga en av mina egna sånger, en av de senaste jag har skrivit. Jag har skrivit väldigt mycket sånger men lite färre på senare år. Den här heter Jag vill jubla i Herren och eh, den bygger på en bibeltext som jag sjunger i refrängen eh, ifrån den lilla profetboken Habakkuk kapitel 3, där profeten berättar om att eh, Fikonträden ger ingen skörd och inte vinträden och det är dåligt med fåren och korna i stallarna och så vidare och så vidare. Men så avslutar han ändå vill jag glädja mig och jubla i Herren. Och här har jag en nutida variant med saker som går på tok men ändå vill vi jubla i Herren. Jag vill jubla i Herren, jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frältsninskär. Jag vill jubla i Herren, jag vill jubla i Herren och glädja mig, glädja. Jag vill jubla i Herren, jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frältsninskär. Jag vill, Jag, vill. Jag vill i Herren och glädja mig, glädja mig. Sommaren var het och torr och fogeln stod i brand, Och bönderna fick allt för lite skörd Man kippade efter andan vid havet och på land Och klagade att sommaren var förstörd Men Jag vill jubla i Herren Och glädja mig I min frälsningsgud jag, jag, jag vill jubla i Herren Jag vill jubla i Herren Och glädja mig Jag vill jubla i Herren Jag vill jubla i Herren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 i Jag vill jubla i Herren och glädja mig. Jag vill jubla i Herren. Jag vill jubla i Herren och glädja mig. I min frälse Jag vill jubla i Herren. Jag vill jubla i Herren och glädja mig. Och här kommer också en av mina sånger, en av de senaste jag har skrivit. Vi har fått samma dyrbara tro. Ingvar Holmberg sjunger. Tro. Jesus är vår bro, Jesus är vår ro, livet är dyrt. Jesus är vår tro, Jesus är vår bro, Jesus är vår ro.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 Vi ska strax lyssna vidare på boken, Det är i alla fall tur att vi inte är döda, av Jonas Helgeson. Intressant författare, stå uppare och föreläsare. Det är Birgitta Hornberg, min fru Gittan, som läser. Men innan vi hör första kapitlet för idag. Som handlar om Jonas mamma som stöttade honom och betydde mycket för honom. Så hör vi Ingemar Olsson sjunga sin förnuliga sång Som din mamma. The I min -klack. Jag är i Vitryssland tillsammans med barnrättsorganisationen Erikshjälpen. En dag besöker vi en institution där personer med funktionsnedsättningar bor. När jag kommer dit har jag svårt att tro det jag ser. Det ligger människor bokstavligen utsprida på golven. Många av barnen har ordentliga spasmer och klarar inte av att stå upp själva. Så personalen låter dem helt enkelt ligga på golven dagarna ända. Jag tänker, ett sånt här ställe finns inte på jordklotet. Men jo, det finns. Bara någon timmes flygresa från Sverige. Man brukar säga att så som attityderna mot personer med funktionsnedsättningar var på 1800-talet i Sverige så är de i viss mån än idag i Vitryssland. Dessa utsatta människor, ofta barn, lever alltså på anstalter under väldigt undermåliga livsvillkor. Många av barnens föräldrar vill inte ha med sina barn att göra överhuvudtaget. De ses som en skam för familjen. Barnen är ägda av staten och är inte myndiga även om de är vuxna. I regel bor dessa barn kvar på institutionen hela livet. Många dör en för tidig död på grund av bristande sjukvård och omsorg. Mamma och jag är båda två ambassadörer för Erikshjälpens arbete. Och när jag kommer tillbaka till Sverige föreslår jag för henne att vi ska åka på turné tillsammans. Turné så är mamma skeptiskt när jag ringer henne och berättar om idén jag har fått. Tror du verkligen att en turné är något för någon som är 67 år? Mamma har just gett ut sin egen bok, CP-barnet, som handlar om att vara mamma till en CP-skadad son. Boken har vunnit både läsarnas och kritikernas hjärta och hon har också föreläst ett flertal gånger i olika sammanhang. Självklart att turné är turné något för dig. När jag var i Vitryssland slog det mig hur otroligt tacksam jag är över att ha en mamma som du. Barnen där har ingen sån mamma. Många har ingen mamma alls. Mamma slutar protestera mot idén. Så nu bokar vi mamma säger jag och lägger på. Erikshjälpen nappar på idén och jag och mamma åker på turné till 12 städer runt om i Sverige. Varje kväll gör vi en insamling till Erikshjälpens projekt för att hjälpa barn med olika funktionsnedsättningar i Vitryssland. Jag sitter mållös på första bänk när mamma står på scenen och håller publiken i sin hand. Hon levererar. Detta är första gången jag och min mamma föreläser ihop. Vilken styrka och utstrålar tänker jag. Och rolig är hon dessutom. Jag som trodde att jag hade övat upp min komiska tajming under många år. Till min besvikelse förstår jag att min rolighet kanske inte är något annat än bra gener. Med stor inlevelse berättar mamma om min svåra tid efter förlossningen, då hela mitt liv stod på spel. Läkarna fick inte igång min andning och jag svävade mellan liv och död. Mamma säger att hon bad till Gud och sa, "Kära Gud, låt honom överleva. Han får bli hur jobbig som helst, bara han överlever. Och hon fick bönesvar att berätta om för publiken. Jonas överlevde och blev hur jobbig som helst. Mamma berättar vidare om när hon en gång gick till Stadsbiblioteket i Göteborg och frågade om det hade någon bok som handlar om att vara förälder för barn med en CP-skada. Gissa hur många böcker det fanns, frågar mamma publiken. Inga, jag fick testa mig fram. Så jag är ledsen, Jonas säger hon och pekar på mig. Du är lite av en försökskanin. Publiken skrattar. När vi skulle åka på skidsemester exempelvis fortsatte hon. Vi i resten av familjen gillar att åka filor. Därför fick Jonas minst han också gilla det. Men vi kanske skulle ha fattat det i liften upp i backen att detta var en dålig idé. Det är väl ett tips jag kan ge, säger mamma, och gör en konstpaus. Om du inte kan locka liften upp, åk inte backen ner. Mammas tid är över för länge sedan. Vi ska dela upp kvällen- hon börjar, jag slutar. Men mamma får gärna hålla på hela kvällen, tänker jag. Hon påminner mig om händelser ur mitt liv som jag knappt kommer ihåg. Exempelvis när jag började gå bättre och inte behövde rullstol lika ofta. På köpcentrum kunde jag, när jag såg en leksaksaffär, snabbt kravla mig ur rullstolen och springa in i butiken. Folk som såg detta visste inte vad de skulle tro. Det hände också när vi var på Liseberge en gång att en farbror kom fram till mig och gav mig några mynt. Han tyckte väl synd om mig. Då viskade mamma i mitt öra. Nu sitter du kvar i rullstolen tills farbrorna har gått. Mamma berättar också om misstaget att låta mig köra moped. Hon försökte dämpa sin oro genom att köpa den största hjälm mopedaffären hade. Du såg ut som ett u i den hjälmen, säger de vän mot mig. Jag vill be dig om förlåtelse. Det där kunde ha slutat riktigt illa. Din mopedtid kan bäst sammanfattas, men där låter. En slan kan hit och en slan kan dit och en slan kan ner i diket. Mamma väntar ut applåderna från publiken och blir sedan allvarlig. Talar om vad hon känner när hon ser mig idag. Hur det brast för henne första gången hon såg mig hålla äster i min famn. Hur bra mitt liv har blivit. Det är så fint, jag tror inte det är sant, säger mamma. Plötsligt kommer jag att tänka på en kille som jag träffade på en nedgången anstalt långt ut på vitryska landsbygden. Han hade en, cb... <skratt> en CP-skada som jag och var också lika gammal som mig. Så det var lite som att träffa en bror som jag inte trodde jag hade. En kväll satt vi upp och pratade länge. Han frågade mig om jag också bodde på ett sånt här hem i Sverige. Jag berättade att vi inte har såna här hem. Han såg frågan på mig. Vad bodde du då när du var barn? Jag bodde hemma. Då svarade han något som jag aldrig kommer att glömma. Så du menar att du vet vilka dina föräldrar är? Jag känner att gråten kommer, jag kan inte hejda det. Under min uppväxt var mina utmaningar i centrum, men vi närmade oss aldrig riktigt mammas kamp. Jag känner att gråten kommer, jag kan inte hejda det. Under min uppväxt var mina utmaningar i centrum, men vi närmade oss aldrig riktigt mammas kamp. Mer och mer förstår jag vilket pris hon har fått betala för mig. I nio år valde mamma att stanna hemma istället för att göra karriär. Varje dag tränade hon min kropp. Hon ringde till hjälpmedelscentralen och skällde ut om efter noter när hon tyckte att mina specialgjorda skor var fula. Jag vet inte hur många gånger hon har präntat i mig att bara för att jag föddes med en begränsning behöver jag inte leva ett begränsat liv. Jag inser att jag är lyckligt lottad som fått växa upp i en familj som aldrig sett mig som annorlunda. Det satt aldrig i väggarna brukar jag säga. När man kommer in i ett hem kan man ibland märka hur stämningen är utan att någon har sagt något. När man klev in i vårt hem var det ingen som kände att här bor någon som är lite annorlunda. Det enda som fanns var kärlek. Så upplevde jag det i alla fall. Det var först när jag flyttade hemifrån som jag förstod att världen inte är lika snäll som min mamma. Den dag när jag var fem månader gammal och mamma fick en kallelse till en extrainsatt läkarundersökning förändrades livet för hela min familj. Mamma avslutade sin föreläsning med att säga att när de kom hem den dagen med beskedet att deras son hade en CP-skada Knäppte hon och pappa sina händer och bad Gud om kraft att göra allt i deras makt för att deras son skulle få ett så bra liv som möjligt. Jag tror att mamma även där har fått bönesvar. När jag en stund senare äntrar scenen börjar jag där mamma slutade. Jag talar om hur otroligt tacksam jag är för att ha en sån mamma. När människor tycker att jag är en inspiration Måste jag rikta äran åt ett annat håll, åt mamma. Alla behöver en hejaklack. En person som inget annat vill än att se en lyckas och må bra. Min mamma har varit min hejaklack. En sån mamma borde alla människor få ha. Även barnen i Vitryssland. Innan vi hör nästa kapitel i Jonas Helgesons bok- så lyssnar vi på Carola som sjunger om modersvingen. Nu vill jag sjunga om modersvingen Det moders hjärta där blir jag stilla där får jag frid Det moders hjärta tar i Du fast kärlek det ser jag nog Vem fattar höjden vem mäter djupet Ut av den kärlek som för oss tog. Det moders har en sin ligg like. Vi tror fast kärlek det ser jag nog Vem fattar höjden vem mäter djupet Ut av den kärlek för oss. Här fortsätter Birgitta Holmberg att läsa ur Jonas Helgesons bok. Det är i alla fall tur att vi inte är döda. I am from Gothenburg. Är fortsätt till dig frågar expediten artigt. Ja sommaren är här nu säger jag och läser stort. Det är april men med mitt leende kan jag få det att kännas som högsommar tänker jag. Jag är i klädaffären och jag kallpratar. Ibland när jag är på gott humör är jag ändå ganska bra på det. Jag njuter. Jag har i hela mitt liv längtat efter att göra ett bra första intryck. Jag har till och med forskat kring detta. Lyssnat till radioprogram och läst tjocka böcker som handlar om hur snabbt vi bedömer och dömer alla vi möter. Många är överens om att anledningen till att vi människor lägger sådan vikt vid första intrycket handlar om överlevnad. Våra hjärnor blev för länge sedan utrustade med förmågan att lokalisera hot. Den egenskapen var totalt nödvändig för att vår art skulle överleva och utvecklas. Denna del i hjärnan har sedan hängt med oss ända tills idag och gör att vi fortfarande snabbt bildar oss en uppfattning om nya människor vi möter. Det är tyvärr förvånansvärt små saker- enligt de studier som jag har läst- som gör att vi upplever människor som hotfulla. Det kan vara att man har nedböjda ögonbryn- att man ser arg ut- att man har stängda händer- så man inte ser handflatorna. Dessa att det synes små uttryck- kan göra att vi ser dessa människor- som sådana vi ska vara extra försiktiga för. Och ännu mer tyvärr är det ju då att min kropp sällan arbetar för mig när det gäller att göra ett gott första intryck. Tyvärr fick vi inte lära oss i tidnadsbegynnelse att CP-skadade inte är några att vara oroliga för. Men nu fortsätter jag att le stort mot expediten. Självförtroende är på topp. Jag kan detta nu. Tänk vad mitt tal har de senaste åren. Oj vad jag har kämpat för det och oj vad jag är glad för resultatet. Det var inte många år sedan jag behövde stå som en boomerang när jag talade. Jag var tvungen att mobilisera hela kroppen för att det skulle komma något begripligt ur munnen. Nu för tiden är det också lättare att le på kommando. När jag var tonåring fanns inte den talangen på kartan. Då var det mina spasmer som helt bestämde hur mitt ansiktsuttryck skulle bli. Det där med att vara med på kortvalden är en rolig historia för mig. När den som stod bakom kameran lite hurtigt sa Le nu! Så reagerade min kropp med omedelbart trots. Jag ska min sann inte le, jag ska göra mig fula min. Jag minns väntan inför att läraren delade ut skolfotorna. Sedan hur alla nyfiket öppnade kuvertet. Men jag väntade alltid tills jag var hemma. Jag visste redan hur besviken jag skulle bli. Plötsligt märker jag att det är något som inte stämmer. Det blir en för lång tystnad. Och expediten leder inte tillbaka. Hon börjar inte kallt prata heller. Istället ser hon fundersam ut som om hon överväger något. Sen tar hon sats. Are shorts for you? Nu ler hon. Vad händer? Varför talar hon engelska med mig? Var det något fel på mitt leende? Hon skulle bara veta hur många år jag har övat på det. Men innan jag hinner tänka färdigt, säger hon. Very nice shorts. Jag reagerar på ren reflex. Yes. Vad gör jag? Vad sa jag just? Mitt leende är tydligen kvar också. Hennes också. Det är på samma spelplan igen. Men ändå är vi på två olika planeter. Det är inte lätt det här med första intrycket. Jag vill så mycket. Om människor som jag presenterar mig för inte uppfattar mitt namn. Då börjar jag kämpa. Kompensera. Jag gillar ju egentligen inte att småprata. Men begäret att det inte blir sedd som knäpp tar liksom över. Så jag pratar på för att ge människor fler chanser att höra vad jag säger. Och tycka att jag är okej. Okay. Först brukar jag ta upp väder och vind, ett säkert kort. Om jag inte får gensvar en svar på det börjar jag tala om vad jag jobbar med. Om personen inte nappar på det heller är jag villig att göra vad som helst bara för att få någon bekräftelse på att de fattar vad jag säger och tycker att jag är okej. Okay. Mitt beteende uppfattas då givetvis som ännu mer konstigt. Jag kommer ihåg en gång när jag satt vid en kvinna på tåget som av någon anledning började tala med mig. Hon frågade vart jag var på väg. Jag sa Katrine Holm. Jag märkte att hon inte fattade det. jag sa med tydligt Katrine Holm. Men kvinnan bara nickade. Jag sa så tydligt och långsamt jag kunde. Katrine Holm. När jag insåg att hon inte förstod vad jag sa. Och lite försiktigt försökte sluta prata. Då kickade tvångstanken igång. Jag vägrar uppfattas som knäpp. Så jag satte igång värsta konversationen om vart jag skulle och vad jag skulle göra där. Jag sa säkert Katarina Holm 18 gånger. Jag såg att kvinnan verkligen inte var bekväm. Men av någon outgrundlig anledning fortsatte jag snacka på. Jag började berätta om hur det tog flera år innan jag och min fru åt gemensam frukost. Jag vet, fullständigt onödigt och fullständigt ointressant samtalsämne. Men det var tidigt på dagen och jag såg att hon åt en macka. Så jag ville väl anknyta något till det antar jag. I efterhand har jag funderat på detta. Hur kunde det gå så långt? Jag sa att jag alltid har ogillat frukost. Att jag i åratal bara åt en macka utan smör stående sur diskon. Kvinnan började rota i sin väska och fick upp en dator som hon la på bordet och tryckte på. Men jag fortsatte. Sa att min dåliga frukostvanan och startade när mina föräldrar bodde i USA ett halvår. Och jag skulle bo själv för första gången. Då gick jag upp på morgonen och gjorde smet i mixen och åt med sked. Ibland hade jag lite pärlsocker också. Kvinnan började skriva på sin dator. Jag sa att när jag kort därpå flyttade hemifrån så fortsatte jag äta smet lite i smyg. Tills jag fick en inneboende. Var det var liksom inte läge att väcka honom med mixen. Jag skrattade hysteriskt åt mitt eget skämt. Något jag gör när jag är nervös. Kvinnan tittade på mig. Sen tittade hon ut genom fönstret. Framsteg tänkte jag. Hon verkar i alla fall förstå vad jag säger. Då började jag med de torra mackorna fortsatte jag berätta. Kvinnan studerade mig som en vettig person ser på en galning. Men nu gillar du frågan lite försiktigt. Yes! skrek jag rakt ut i tåvagnen. Du hör ju vad jag säger. Nu är jag i en liknande situation fast i en klädbutik. Nej, vad gör jag tänker jag. Svarade jag just på engelska. Varför spelar jag med? Det blir tyst en stund. Kvinnan slår in beloppet i kassan. Jag blir nervös av att ingen säger något. The summer is here, säger jag. Och inser att jag har tappat greppet fullständigt. Jag har helt gått in i min engelska låtsatsperson. Expediten ler. Where are you from? frågar hon vänligt. Jag tänkte att nu kan jag ju inte byta tillbaka till svenska. Det skulle ju framstå som en komplett gardenskap. I'm från Gothenburg, säger jag. Och så det är inte så naturligt jag kan. Okej, okay, but where are your family from? What country? Jag tänker snabbt. Min mamma är uppvuxen i Göteborg. men pappa är också uppvuxen i Göteborg. Min släkt är så mycket göteborgare de kan bli. Just då kommer min fru in i butiken. Hon går fram till mig och säger Är du klar? Hon tittar på mig. Jag tittar på expediten. Och sen på min fru. Expediten tittar på båda oss. Ingen ler. Yes, I'm soon ready säger jag och blinkar till min fru. Jag tänker att jag får förklara för henne senare. Men min fru synar mig direkt. Jonas, varför talar du engelska? Där sprack det, tänker jag. Expediten ser märkligt på mig. Pratar du inte engelska? Fråga om förvånat. Jag kan prata engelska säger jag i hopp om att jag har gudligt vad. Där står jag som om det är jag som är den stora skurken i dramat. Jag ångrar direkt att jag skulle köpa de där fåniga fortsen. Det är ju inte en sommaren än, bara april. Vi går tysta ut ur butiken. En bit bort vändes jag mig mot Hanna och började skratta. Hon skrattar också. Would you like to fika now? Frågar jag min fru samtidigt som jag le mitt största leende. Min glädje som fåglar mot himlen, den klingar bland träden. Den väcker det sånger som sover i stenen och i tingen Och går bor bortom döden, och skärvor blir solar som smälter tillsammans i gud. Jag kastar min glädje som fåglar mot himlen.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 Den helige ande Den sårlande källan Ett språk bortom språken Bland raserna folken hos folk blir förenat Och av plåga Och saligt dricker Vi alla tillsammans I Gud Jag kastar min glädje Som fåglar och på skimlen Min Jag min kastar min, Jag kastar min, Jag kastar min Efter läsningen av Jonas Helgesons bok hörde vi Lars-Åke Lundberg, den musikaliske prästen, som sjöng Jag kastar min glädje som fåglar mot himlen. I andakten vill jag ha rubriken Livsmod eller Brutet mod. Två korta versar i ordspråksboken som förmedlar mycket visdom. Så här står det i 17 kapitlet och 22 versen. Glatt hjärta ger god läkedom. Brutet mod suger märgen ur benen. Och i 18 kapitlet och 14 versen så står det så här. Mod håller människan uppe under sjukdom. Men vem kan bära ett brutet mod? Jag blev påmind när jag arbetade med programmet den här veckan om en händelse i Bibeln i Apostlagärningarna. Det är apostlarna Paulus och Silas som är på missionsresa i den stora romerska staden Filippi. Och... Och de predikar och befriar en tjänsteflicka, en slavflicka som hade besvär med onda makter som plågade henne. Och som tack för det så blev apostlarna piskade, slagna och kedjade i innersta fängelsehålan i stadsfängelset. Men mitt på natten sitter de där, i kedjor, men i bön och i sång. Och Gud lyssnar, och det är som om Gud stampar takten när han hör den här trotsiga sången. Och det blir en jordbävning, och dörrarna öppnas, fängelset skakar, kedjorna lossnar, inte bara från apostlarna, från alla. Och det står där att fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt, gör dig inte illa, vi är här allesammans.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 Jag läste alltså ur apostlegärningarna kapitel 16. Den här fångvaktaren, han står ju för båda de här sinnesstämningarna. Brutet mod som sen blev livsmod. Han var färdig att ta sitt liv. Han var medveten om att skulle fångarna har rymt så skulle han ändå kanske bli både torterad och avrättad så att det var bättre att göra det själv det är ju en stor tragedi att väldigt många människor i vår tid och i vår värld funderar på att ta sitt liv många gör sig illa själva därför att det finns så mycket av dovsmärta i ens inre och det är som om det är lite lättare att hantera någonting som gör fysiskt ont det är många unga människor som tänker på att ta sitt liv och tyvärr många som också lyckas ta sitt liv men den här fångvaktaren, han fick höra de här orden Gör dig inte illa, vi är här allesammans. Och han får se att alla fångarna är där även om inga bojor är på dem längre och även om dörrarna är öppna. Och då förstår han att det är Gud som gör detta och han börjar fråga efter andligt liv och frälsning. Och får det enkla beskedet Tro på Herren Jesus så blir du frälst. Och han får också höra om dopet som en följd av omvändelsen. Och vid samma timme tog han med dem och tvättades åren och döptes. Och sen bjöd han dem på mat och gladde sig över frälsningen. Tänk att det kan bli så för en person att man har ett brutet mod ena timmen och är full av livsmod och glädje och härlig aptit timmen efter frälsningen Jesus kan förvandla Låt oss som tror på Gud be att många ska hitta livsmod. Och skulle du vara en av dem som lyssnar och har tappat modet, som har ett brutet mod, så vill jag uppmuntra dig att öppna ditt liv, din tanke, hela din värld för Jesus Kristus. Be honom om hjälp och lita på honom och det ska vända. För en del... Är det en lång process, men det börjar med ett beslut att komma till Gud. Och för en del går det väldigt fort att förvandlas. Vi ber tillsammans. Herre, tack för glädje. Tack för livsmod. Tack för att det också finns så många exempel på att den som har ett brutet mod kan bli helad, kan få lust att leva och se glädje i livet. Välsigna den som lyssnar just nu. Du känner till tillvaron, du vet det som är knöligt och besvärligt och du ger mod. Tack för din omsorg och glädje. Amen. Jag vill gärna sjunga för dig min egen sång Gör dig inte illa mera Lyssna på texten Gör dig inte mera illa Se på mig jag tittar Kära flicka, söta lilla, nyss anlände i en kvinnas krok. Jag vill du slutar att dig skära, där andra inte vet och ser. Jag önskar någon var dig nära, fick dig att inte gråta mer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 han tar din ångest om han får, gör det inte illa mera, skara inte din egen kropp. Jag ber dig våga acceptera, det finns en som vill ge dig håll. Tack för att du har lyssnat på det här programmet. Välkommen att titta in på min hemsida där jag har en blogg med ett nytt inlägg varje vecka. Alltså www.ingvarholmberg.se Jag spelar ju nästan bara svenska låtar men avslutar det här programmet med Joy is on the way. Det betyder glädjen är på väg. Malou Berg sjunger för oss. Glädjen kanske är på väg till dig. Ha det så bra. Vi hörs igen.